ויעל שלמה שם על מזבח הנחושת לפני אדוני, אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות א'. בלילה ההוא נראה אלוהים לשלמה, ויאמר לו, שאל מה אתן לך? ויאמר שלמה לאלוהים, אתה עשית עם דוד אבי חסד גדול, והמלאכת ניתחתיו. אתה, אדוני אלוהים, יאמן דבריך עם דוד אבי.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 ותשאל לך חכמה ומדע, אשר תשפוט את עמי, אשר המלאכתיך עליו, החכמה והמדע נתון לך, ועושר ונכסים וכבוד אתן לך, אשר לא היה כן למלאכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה כן. ויבוא שלמה לבמה, אשר בגבעון ירושלים, מלפני אוהל מועד, וימלוך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 סוחרי המלך מקוה ייקחו במחירו. ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיטים ומלכי ערם בידם יוציאו. ויאמר שלומו, לבנות בית לשם אדוני, ובית למלכותו.